Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashad an Muhammadan abduhu warasuluh. Amma bagt? Fina aslak al hadith kitab Allah. Ukhir al hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ushir al amur muhdasatuh. Fina kula muhdasat bidah. Wkula bidah zallalah. Wkula zallalah fil Ikhwani fi din, muslimin. Saudaraku sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah wa Allah, Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya di setiap sisi waktu dan kehidupan kita. Di dunia ini barakallahu fikum maka tidak sepantasnya untuk kita terlepas dari dua hal tersebut yaitu senantiasa memuji Allah taala dan bersyukur kepadanya jalla wa ala. sebagaimana dalam salah satu hadis yang merupakan Zikrun min adkar as-sobah wal-masah. Zikir dari zikir-zikir pagi dan petang. Ketika di waktu pagi kita mengucapkan Allahumma ma asbah bi min ni'matin Atau bi ahadin min khalqik Famingka wahdaka la syarika Falaka alhamdu wa laka syukur Ya Allah Aku telah memasuki waktu pagi Maka tidak ada satupun yang ada pada diriku berupa nikmat atau nikmat melalui salah satu dari hambaMu dari makhlukMu, faming kawahdak. Maka tidak lain melainkan itu murni darimu, ya Allah, la sharikalak. Tidak ada syarikat bagimu, Ya Rab. Falakal hamdu walakasyukur. Maka bagimu, Ya Allah. Segala pujian dan syukur. Ia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memuji Allah Ta'ala dengan segala nikmat. Yang Allah curahkan kepada kita semua, Barakallahu Wa Dan... Memang kita tidak lepas sedikitpun dari nikmat-nikmat Allah Subhanahuwataala dalam segala kehidupan kita. Maka sepantasnya kita memuji Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita bersyukur dengan tahqiqul ubudiyah, mewujudkan kemurnian ibadah kepada Allah Taala dan menegakkan amalan-amalan saleh. Ma'asyiral ikhwa wal muslimin muslimat rahimani wa Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan insyaallah taala Majlis kita dengan membacakan pertanyaan yang berikutnya dari kitab Al Aqidatus Sahihah, kitab akidah Islamiah yang sahih. Yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Al-Syikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala Pertanyaan selanjutnya berkata penanya Ma hiya al-masuniyah Apa itu al-masuniyah Maka dijawab oleh beliau rahimahullah Al-masuniyah adalah Jamiyah seria Yahudiyah, yusamunah bil kuatil khafiyah, asasuhah badi al-amri diri Nasara, li ta'mala al-tahrifi anajilihim, wa ifsadi aqaidihim wa afkarihim, wa tashattu al-amrihim b'anwail khilafi wa shifaki. Famaja al-Islamu wa al-Sauda iratha bi ashrakiha. Maksudnya kata beliau adalah Jamiahun Suriyah, kelompok terselubung, kelompok yang tersembunyi Yahudiyatun, iaitu dari kalangan Yahudiyah. Maksudnya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, yaitu kelompok fremasonri atau masonik ya maka ini sering kita dengarkan dan saya tidak punya keahlian di dalam masalah ini barakallahu fikum namun uh, dan saya kurang ya membaca terkait dengan kelompok ini akan tetapi kenyataannya para ulama kita membahas dan menjelaskan barakallahu fikum sebagaimana juga yang dinukilkan di sini oleh As Syeikh rahimahallahu taala yaitu beliau ambil dari kitab Tarikhul Jamiyah di Syria wal Harakatil Hidamiah fil Islam yaitu uh, sejarah kelompok-kelompok terselubung dan gerakan-gerakan yang hendak merusak dan membinasakan Islam dan kaum Muslimin enam Maka beliau menjelaskan bahawa Masuniyah ini, gerakan Masuniyah adalah Gerakan terselubung Yahudi Yang mereka namakan dengan kuatul khofiyah Kekuatan yang tersembunyi Kekuatan rahasia Yang as-sasuhabadi al-amr Yang mereka mendirikan pada awal Pada awalnya Tujuannya adalah dan Nasara untuk melawan kaum Nasrani Jadi ini Tujuan utama Awal didirikannya gerakan Primasonri ini Atau Masuniyah ini Adalah untuk melawan kaum Nasrani ya. Lita'lama ala tahrifi anajilihim, Yaitu diantara programnya adalah Bagaimana Merusak dan merubah Injil-injil mereka Jadi yani kitab Kitab pegangan mereka yakni Injil wa ifsadi aqaidihim dan untuk merusak akidah-akidahnya kaum Nasara dan pemikiran-pemikiran mereka serta upaya untuk tasyttut amrihim memecah belah urusan atau perkara mereka bi anwa'il khilaf wasyiqab dengan segala jenis khilaf perselisihan dan perpecahan itu tujuan utama dari didirikannya gerakan masumiyah ini Falamma jaa islam maka tatkala Islam datang wassaudu dairataha maka mereka memperluas lagi program dan tujuannya na'am liyuhiituuhu bi asraqiha agar mereka bisa mencakup dan meliputi kaum nasara ini dan juga umatul islam dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan jebakan ya untuk merusak merubah Kitab-kitab mereka dan merubah akidah Serta pemikiran-pemikiran mereka Agar tidak fanatisme dengan Agamanya Dengan keyakinannya Barakalavikum Karena e, mereka ini Tujuannya adalah tujuan Kemanusiaan Yang menyatukan seluruh umat manusia ya, Dalam fikiran Olah berpikirnya Yang tidak diikat dengan keyakinan Tertentu Naam. Barakalavikum Ya, ada kemiripannya dengan kaum Komunisme kaumiyah Asyuyuyah Yang telah kita Jelaskan pada Pertemuan sebelumnya Walihudiyatul alamiyah Tamuddul jam'iyyatil masuniyah Birijalin fikir Waddaha wal makar Wayulabbisuna Wayalbasuna likulli asrin Lagusahu al-mulaim Bal yalbasuna likulli ummatin wa syi'aq wa sya'bin wa baladin labu saha al mula'im bal yadkhuluna ila kulli rajulin min madakhilihi wa adwaqihi al Adapun kaum Yahudi internasional mereka kemudian berserikat dan membantu gerakan Masudiyah ini dengan mengutus orang-orang yang cerdik Orang-orang yang cerdas, para pemikir-pemikir dari mereka. Nah, untuk kemudian masuk dalam komunitas-komunitas yang menjadi sasarannya. Nah, mereka berpakaian dengan pakaian yang menyesuaikan diri. ya Pada awalnya, barakalofikum, sehingga mereka bisa masuk dan merubah perlahan-lahan. Pola berpikirnya, keyakinannya, dan seterusnya. Dan mereka masuk dari berbagai sisi, berbagai arah yang mereka bisa masuk di dalamnya untuk membuat fitnah. Nah, dan ini saya ketika menuntut ilmu di pesantren, pernah salah satu guru kami mengatakan bahwa uh, misi daripada Yahudi dan kelompok Masudiyah ini ya mencangkok Orang-orang pintarnya di setiap negara, orang-orang yang cerdas, pemikir, untuk kemudian dikuliakan secara gratis, ya, di Amerika atau di London atau di tempat-tempat yang lain, ya, karena sebagian menyebutkan ini pusatnya adalah di Inggris, ya, kemudian menyebar di seluruh dunia. Nam, barakahulfiqum. Maka Beliau uh, yani Guru kami mencontohkan seperti Di Indonesia Nur Khalis Majid Kemudian uh, tokoh Syiah di Indonesia Jalaluddin Nah itu Di Tempat atau di samping Tetangga kamarnya ada Orang Yahudi ya, Yang cerdas Pemikir untuk kemudian di setiap harinya Berdiskusi ya, Diskusi, diskusi, diskusi Sehingga pola berpikirnya Tidak terasa, berubah Pulang ke Indonesia Menciptakan berbagai Hal-hal yang baru nah, ya, Sehingga kita tahu bagaimana Doktor Nur Qalish Majid Pemikiran-pemikirannya Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil Jilbab itu tidak wajib Jilbab itu adalah merupakan uh, adat daripada uh, Arab orang Arab ya, Dan seandainya Islam turun di Amerika Maka adatnya adalah berjas Itu diucapkan oleh oleh dia Nah, bolehnya orang uh, wanita muslimah Dinikahi oleh lelaki kafir dan seterusnya Sehingga dia membuktikan bahawa anak perempuannya nikah dengan orang kafir ya, Dari Inggris Nah, Barakalavikum, maka ini program mereka Orang-orang ya, yang cerdas, yang para pemikir-pemikir ini, khususnya dari orang-orang yang uh, apa, filsafat ini, ini menjadi sasaran target ya, Makanya banyak orang-orang yang memiliki akladiun, yang diistilahkan dengan akladiun, cara berpikirnya, berpikirnya orang-orang filsafat Ya, makanya filsafat sangat ditentang dan dibenci dalam Islam. Ya, Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang berajal filsafat wajib dihukum, dihukum, dipenjara, kemudian dicambuk, ya, sampai dia tinggalkan hukum filsafat karena hukum itu yang merusak keyakinannya. Ya, yang ujung-ujungnya semua agama sama, tidak ada bedanya. Yang penting masing-masing bertuhan. Muncullah pemikiran ya, Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Pluralisme, persamaan agama Muncullah tokoh-tokoh Islam yang membuat seminar penyatuan agama Di sana dan di sini ya, Dan ini pencetusnya di Indonesia adalah Yang dikenal dengan Gusdur Nah, yaitu Bapak Pluralisme Nasallahu salamata wal afiyah Nam, sehingga muncul kelompok lembaga yang disebut dengan JIL Jaringan Islam Liberal ya, Yang kemudian uh, membuat berbagai sensasi ya, dalam perkara agama Akhirnya orang-orang yang tidak paham dengan manhaj ahlu sunnati wal jamaah Tidak paham dengan usul-usul ya, Dan kaidah-kaidah sunnah Mereka membuka peluang untuk berdebat dan itu terjadi. Sebagian mereka yang mengaku ahlus sunnah, mengajak jil itu berdebat, dan dilakukanlah debat di ruang uh, kampus secara terbuka, dan terjadilah na'udzubillah. Uh, Caci-mencaci. Nah, ini karena ketidakfahaman terhadap manhaj dan kaidah ahlus sunnah dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah yang melarang hal tersebut. Ya berdasarkan bimbingan para ulama sunnah. Nah, barakalafikum. Akhirnya, ya mafsadatnya lebih besar. Ya, dia peluang untuk mengungkapkan, ya, akalnya, logika logikanya, ya, cara berpikirnya sehingga orang-orang kampus para mahasiswa banyak terpengaruh karena mereka tidak punya dasar dan uh, taming untuk ya memfilter hal tersebut sehingga mereka terpengaruh pada sallallahu alaihi wabiyah al ya akhirnya menyebarlah pemikiran-pemikiran liberal nah ini semua gara-gara adalah program yahudiyah masudiyah nah sehingga terjadi perpecahan pada kaum nasara perpecahan pada umat Islam dan seterusnya 6. Nah, Walihoudia al-alamiah. Tamudul jamiatil al masunia diriadil fikr wadha. Maka mereka mengutus ya pemikir-pemikir yang kemudian menyusup di tengah-tengah umat, ya di tengah-tengah masyarakat di seluruh negeri untuk kemudian menyebarkan fitnah. Ya, kau dah kau dah hasolat, ektirafat, ketirah awqatin mutafarriqah ilman di andal masunia wujidat li khidmati ahdafil Yahudil as-shari rah maka telah kita mendapatkan iktirafat yakni pengakuan-pengakuan yang banyak ya, di tempat-tempat yang berbeda-beda di waktu-waktu yang berbeda-beda bahawa masuniyah ini dibentuk sebagai ahdaf al-Yahud ya, untuk melayani bekerjasama dengan Uh, Yahudiyah ashshariyah, ya? kelompok Yahudi yang buruk yang jelek, nak menyatukan program mereka, watsil amalia istilah ihim, dan untuk memudahkan proses ya? perujudan kekuasaan mereka ada ukulil kawadah untuk menguasai akal-akal para pemimpin, ya? untuk merubah Pola-pola berfikir mereka. Watahwiluhum ila ubaid. Nah. Bahkan merubah mereka untuk kemudian. Naudzubillah beribadah. Ya. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kepada akal-akal mereka. Mempertuhankan akalnya. Nah. Lalu kemudian. Mereka menerima. Ya. Kelompok masudiyah ini wa dhalika li quwati intila'il makar al karena betapa besarnya makar tipu daya dari mereka ini wasyiddati ta'thirihi 'alal qulub dan betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap hati-hati manusia. Naam, karena mereka punya logika, punya kecerdasan, ya, menyampaikan logika-logika kepada manusia sehingga mudah untuk diterima. Naam, Barakalofikum. Lalu mereka masuk menyusup di bahkan di pemerintah pemerintah kita, penguasa, ya para hakim itu sasaran utama mereka. Ketika pemerintah berubah dan memiliki pemikiran seperti ini, maka hancurlah ya agama. Dan tidak ada agama 6 nah, Keyakinan beragama akan hancur Barakalofikum Karena penguasa-penguasanya sudah dirubah Pola berpikirnya 6 nah, Dan sampai mereka Menjadi titik sasarannya adalah Di Bilad Al Arabiyah Di negara Arab ya, Pemerintah-pemerintahnya Di Lakukan pendekatan-pendekatan Undangan-undangan seminar ini dan seminar itu ya, Diberikan tulisan-tulisan ya, Untuk kemudian Merubah cara berpikirnya ya, Ujung-ujungnya tidak ada lagi berpikir Karena Islam Perjuangan untuk Islam Tidak Tapi berpikirnya adalah perjuangan untuk Umat manusia ya, Kemanusiaan Bukan karena agama, bukan karena akidah Dan itu yang terjadi hampir di seluruh dunia Di saat-saat zaman-zaman kita saat ini Maka tanggung jawab kita semua Kewajiban kita semua untuk mengkanter hal ini Untuk berda'wah dengan da'wah yang hak Dengan da'wah yang hak, da'wah lusunati wal jama'ah Di atas manhaj para salabuna as-salih Karena tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Terkait dengan agama Allah, um, dinul Islam ini, melainkan beragama dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Dengan pendahulu-pendahulu umat yang soleh, dan khususnya dari kalangan para Sahabat Sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itulah jalan keselamatan. Selain daripada itu, Barakalafikum adalah Firak wal iffirak. Perpecahan dan kerusakan. Perselisihan dan perpecahan. Now, walahum turukun khidah walahum turuku khidah isyu'ub. Ida lama sufihim al-ihsas al ihsas Yahtru al Masuniyah atau min hukmnya al biha, fa innahum yuz ilayhim bi ayyi muassasa iftadhat al Mas bil Masuniyah liyukimu ala an kadhha tahmilu isman akhur. Jadi mereka ini kelompok Masuniyah ini mereka cerdik dan pandai melihat situasi dan kondisi. Ketika terasa bahwa di suatu tempat mulai tersingkap, mulai diketahui ya, program dan langkah-langkah mereka ini, maka mereka merubah strategi. Ya, yaitu menginstruksikan kepada kelompoknya untuk kemudian merubah menutup lembaga tersebut dan mengganti dengan lembaga nama yang lain. Kalau sudah mulai tercium ya, mereka memerintahkan untuk dirubah, diganti namanya. Ya, supaya jejaknya hilang lagi. Naam. Tetapi nama yang diganti itu Wahiyafil Batin Ainul Masudiyah. Ya, sama dia juga kelompok dari mereka liyubri almas'ul nafsuhu min wasmatiha tujuannya agar para penanggung jawabnya di lembaga tersebut tidak tertangkap atau terciup ya, kedoknya. nam, wa yaksibu sum'atan jadidatan li khidmatil jahud kemudian setelah itu mereka membuat lagi program untuk sementara, yang program yang baru yang semuanya adalah tujuannya adalah sebagai pelayanan perwujudan kerjasama dengan Yahude. Waqad ja'a fil qarar al mu'tamar al masuniya al munaqid am 900 wal min al masihiyah fi baris annagoya al masuniya ta'sisu jumhuriyatin jumhuriyatin al maniyah tartahidu al usuliyah wal naf'iyah asasan bil ittihad al masuli jadi telah datang dalam muktamar mereka ya muktamarnya kelompok Masuniyah ini pada tahun 1900 Masehi di Paris saya enggak tahu di mana ini. Paris atau di mana wallahualam ya muktamar tersebut tujuannya Masuniyah adalah menetapkan bahawa tujuan gerakan Masuniyah ini taksis Jumhuriyatul Ilmadiyah yaitu membentuk ya republik sekuler ya membentuk kelompok jumhuriah ilmaniah yakni sekuler dengan tujuan mencari kader-kader ya darinya untuk kemudian mencetaknya menjadi apa penggerak-penggerak dari Yahudiyah Yahudi, ya, Masuniyah tersebut 6 Maka dari muktamar tersebut menghasilkan ya poin-poin di bawah ini. Wa minnata'ijih alqadimah di antara poin-poin itu yang pertama kata beliau dari muktamar tersebut tahriful kutubil al muqaddasah. Ya, di antara tujuannya programnya adalah merubah kitab-kitab yang suci. Ya, maksudnya kitab-kitab samawiyah. Dari kaum Nasara adalah kitab Injil yang asli dirubah ya ditahrif kalau Al-Qur'an ya mereka rubah nama lafaz-lafaznya tempat-tempatnya dirubah tetapi Al-Qur'an ada penjamin dari Allah Subhanahu wa taala ya bagaimanapun cara dan gerakan mereka kerahkan dengan seluruhnya ya tidak akan bisa Al-Qur'an jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menjaganya sendiri naam wa inna allaha la ya, sesungguhnya Allah ta'ala benar-benar yang menjaga Al-Quran naam barakalafikum sehingga, kalau Al-Quran itu tidak bisa mesti akan ketahuan jika mereka melakukan tahrif perubahan-perubahan dengannya berbeda dengan kitab-kitab yang lain maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaminnya. Nah. Dan terbukti untuk kitab-kitab yang lain telah mengalami berbagai taharif, yaitu taharifat, perubahan-perubahan. Nah. Sehingga ada uh, perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan seterusnya barakalabikum, itu menunjukkan perubahan. Nah. Wal'abath bitafrikil adiyan wal'jama'at. Juga... Tujuan mereka selain merubah kitab-kitab yang suci Bermain-main untuk memecah belah agama ini Dan memecah belah kelompok-kelompok Dan menyuluh api peperangan dan permusuhan Di antara umat-umat ini 6 Maka itu tujuan utamanya Wa minata'idi hafi awali ahdil islam Itu dulu ya, Sebelum islam Ya, jadi kita tahu awalnya itu memang untuk menentang anasorok. Ya, tetapi setelah datangnya Islam, ya maka mereka juga punya program. Di antaranya adalah pada awal Islam program mereka satu amalul mu'amarah, amalul mu'amarah liqatil khalipati thani umar bin khattab radhiyallahu talain, yaitu aksi Ya, konspirasi untuk membunuh khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini terwujudkan. Ya, Umar bin Khattab dibunuh ya oleh seorang yang bernama Lu'lu. Ya, Abu Lu'lu. Nam, Al-Yahudi. Ya, dia membunuh khalifah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, kata beliau, ikhtilaqul akadhib alal khalifatis salis. Menciptakan kedustaan-kedustaan terhadap khalifah yang ketiga, yaitu Uthman ibn Affan wa ummaluhu. Dan petugas-petugas beliau. Ya, dia ini di pemerintahan, Uthman ibn Affan. Juga beliau dibunuh, radiyallahu ta'ala anhu. Nama. Ya, sehingga dengan sebab pembunuhan terhadap Uthman Ibn Affan terjadi apa yang terjadi dalam sejarah Islam. Ya, uh, beliau dari keluarga Bani Umayyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu sebagai Gubernur di Syam. Ya, dan Ali bin Abi Talib di Madinah maka ketika Uthman bin Affan meninggal dunia digantikan oleh Ali bin Abi Talib maka kubu dari Muawiyah bin Abi Sofyan dengan suluhan pengaruh dari mereka ini tadi ya untuk menuntut kepada Ali bin Abi Talib sebagai khalifah pengganti Uthman agar segera menghukum pembunuh dari Utsman bin Affan. Ya. Mereka menuntut untuk disegerakan mencari pembunuh Utsman bin Affan dan dihukum dengan hukum yang sesuai. Maka hmm. qadarallahu wa masyiafal Ali bin Abi Thalib ta radhiyallahu taala anhu pada waktu itu tidak langsung bersegera untuk mewujudkan menerima uh, tuntutan tersebut karena kondisi belum memungkinkan. Nah, di masa itu banyaknya orang-orang khawarij yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin para sahabat untuk menyuluh fitnah. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib menunda. Maka dengan sebab penundaan itu ya semakin panas suluhan fitnah dari kaum kaum pemberontak ya yang mereka ini memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak ya yang kalau sesuai dengan apa yang beliau sebutkan di sini asy itu tentunya karena sebab pengaruh dari kaum Musyriah ini tadi ya yang sudah masuk di barisan kaum muslimin khususnya di sini di tengah-tengah para sahabat Ya ini muncul kelompok kawarik, kelompok syiat Ya Maka itu tidak lepas dari uh, Pengaruh dari uh, Apa namanya Lembaga atau kelompok Masubiah ini tadi Ya Premasonri ini tadi Nah Maka Dengan sebab itu terjadi Sampai terjadi perang Yang masyur Yaitu antara Kubu Muawiyah bin Nabi Syafiyan Dengan Ali bin Abi Talib radiallahu taala anhum jamiat. Ya, terjadi perang Barakalafikum, perang Syuufin, juga perang Jamal dalam sejarah Islam. Ya, dan itu menjadi kenangan yang sepantasnya bagi kaum Muslimin untuk mengambil darinya pelajaran yang penting, pelajaran yang sangat besar Barakalafikum, bahwa itu semua tidak lepas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Orang-orang yang memiliki fikrah Untuk memang merusak Memiliki niat yang buruk Yang menyusup di sok-sok Kaum Muslimin yang Mukhlisi Nah Maka Terus Barakallabikum Ya Mereka mengencakaran ini Ya Maka terbunuhlah Uthman bin Affan Nah Dan setelah itu Bertambahlah Fitnah, ya. Muncul kelompok khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, ya. Dan muncul kelompok yang lainnya lawannya An Nawasib, ya, yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib dari kaum Syiah, ya. Panasalallahu salamatul Afiyah. Barakah lebih kom. Maka ini semua fitnah. Yang ketiga Taswirul makatib. Wakol bil hakik hatta jaroh majaro kodlu yaitu juga upaya untuk membuat kedustaan ya, dari tulisan-tulisan, surat-surat -tulisan, ya, dirubah, ya, merubah hakikat-hakikat yang sesungguhnya. Nah, jadi mungkin ketika seorang mengirim surat, isi suratnya dirubah, dibalik. Nah, maka terjadilah fitnah. Ya, berita-berita dirubah oleh mereka. Nah, ini persis dengan uh, kejadian Hussein radhiyallahu talan. Ya, Al Husain radhiyallahu talanhu di Madinah pada waktu itu. Ya, beliau yaitu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka terangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid bin Muawiyah di zamannya eh uh, yaitu Al-Husain, sahabat Husain Nah, yang beliau adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib. Saudara Hasan, Hasan dan Husein. cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau dipengaruhi untuk datang ke Irak. Ya. Dalam rangka menentang pemerintahan anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu Yazid bin Muawiyah. Ya. Dipengaruhi bahawa kami siap ya untuk menjadi pengikut-pengikutmu yang setia. Ya, kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin yang lebih pantas daripada Yazid bin Muawiyah. Nah, artinya dendam, ya, membakar supaya Hussein mewujudkan dendamnya dari ayahnya. Ya, yang dibunuh, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yakni dari lawannya yaitu pihak Muawiyah bin Ibrahim Sofiyat di Syam Naam, dan Qadar Allahumma Syaf'al beliau sebagai manusia biasa individu sahabah ya, dalam keadaan beliau mendapatkan rekomendasi sebagai uh, sahabat yang dijamin surga yaitu Hasan dan Hussein Sayyidah Syababi Ahli Jannah kata Rasulullah anak pemuda yang calon penduduk surga tetapi beliau pribadi sahabat bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah bisa jadi salah dengan ijtihadnya maka beliau berijtihad untuk memenuhi panggilan kaum Iraq yang mengirimkan surat kepada beliau Nah walhasil di perjalanan tercium dari khalifah Yazid bin Muawiyah Bahawa Al-Husain datang menuju ke negeri Iraq memenuhi panggilan kaum Iraq Ya'ni kaum Kawarij. Ya, walhasil uh, Yazid bin Muawiyah mengutus pasukannya untuk menghalangi perjalanannya. Maka terjadilah, ya, dengan sebab itu pembunuhan di tanah Karbala, ya, uh, dari utusan Yazid bin Muawiyah. Nah, pasukannya membunuh sahabat uh, Al, Al Hussein. Nah. Barakalafikom dan bahkan mengambil membawa kepalanya di hadapan Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu beliau sangat marah dan tidak menerima dan sebagai tebusan dari dosa beliau beliau melindungi dan menjamin seluruh keluarganya dan ditempatkan di di uh, kenegaraan. Nah atas jaminan negara, ya, menjamin kehidupannya dari seluruh keluarga Al Hussein radhiyallahu taalaanhu. Nah, barakahlavikum maka ini semua fitnah dan ini merupakan program upaya dari kaum Masuniah tadi. Kemudian juga diantara butir-butir program mereka, ya di masa awal Islam, yaitu Nasrut Tajahum Bibruih Al mukhtalifah Min Jahmiyah Wa Magtazilah Wa Qadariah Wa Qairih ada ila janibul qarami qaramita wal batiniya fi nawahi ukhra yaitu menyebarkan pemahaman jahbiah ya kelompok jahmiyah ini banyak beda-beda jahmiyah mu'tazilah qadariyah semua itu masuk dalam pe, apa kelompok tajahum ya, asalnya jahmiyah ini dari seorang lelaki yang bernama Jahm bin Sofwan ya di Masanya Imam Hasan Al Basri Tabi'in rahimahullah. Ya, masa setelah nah. ya. Apa namanya? Jahmiyah ini Jaham bin Shafwan yang menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kelompok yang mengingkari Tauhid semua sifat, nama-nama dan sifat Allah tidak ada. Ya muncul mu'tazilah, mu'tazilah yang mengagungkan akalnya, yang memakai logikanya ya dalam berislam, tidak memakai Al-Qur'an dan Sunnah tapi dirubah-rubah. Ya. Ini mu'tazilah, barakallahu fikum. Qadariyah ya, juga qadariyah yang Rasulullah mengatakan majusi hadil ummah, majusinya umat. Karena qadariyah e, berkeyakinan dengan apa? Uh, bahawa manusia menciptakan Amalannya masing-masing ya, Tidak ditetapkan oleh Takdir Allah, sehingga mereka disebut Kodaria karena mengingkari takdir ya, Bahawa manusia Ini mampu menciptakan amalannya Masing-masing, sehingga berarti Semua manusia bisa menjadi Tuhan Pencipta, makanya disebut Dalam hadith akhbat minal majusi Lebih buruk daripada majusi Dalam riwayat majusinya umat ini Ya Maksudnya lebih buruk dari majusi. Karena majusi meyakini dua Tuhan saja. Adapun. Kedariah meyakini semua manusia Tuhan. Pencipta. Waliyadu billah. Ya. Muncul. Barakalafikum. Berbagai jenis-jenis pemahaman. Muncul kelompok-kelompok. Ya. Sampai kepada pemahaman-pemahaman kelompok. Sufiyah batiniyah. Karamita wal batiniyah. Dengan berbagai jenis-jenisnya. Semua ini adalah program. Ya. Daripada. Kelompok. Al-Masubiyah atau Fremasondri tersebut Nah Sudah dan Isya' Nah Masih ada Masih cukup panjang Barakalafikum Dua poin tetapi Cukup panjang Kita cukupkan insyaAllah Kita lanjutkan pada Pertemuan berikutnya Wabillahi taufik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Barakalafikum Sebelum saya menutup Sekali lagi uh, Ini semua menjadi Perkaitan uh, Pelajaran ya Bagi kita Renungan bagi kita Bahawa musuh-musuh Islam itu banyak nah, Dari luar maupun dari dalam ya Sehingga kita butuh bekal Untuk mengenal Islam dengan baik Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para salaful ummah Wallahu ta'ala na'lamun biswa Kita tutup dengan farah majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyaduallai ilahil ila anta استغفرك wa اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين